Välkommen till 10 minuter. Detta avsnitt är skapat av Emil Jansson och jag jobbar som IKT-pedagog i Örebro kommun. Jag har jobbat i skolans värld i sex år och trodde aldrig att jag skulle hamna där jag är idag. När jag funderar på vad jag skulle ha som positivt skolminne insåg jag att det av de flesta minnena jag har från min tid i skolan handlar om mig. Jag har haft bra lärare och gått på bra skolor. Men de starkaste minnena kring skolan handlar inte om lärare eller pedagoger eller skolan utan om mig. Mitt lärande och hur jag har växt som människa. Jag har aldrig varit duktig i skolan. Jag läser långsamt och lär mig inte så snabbt. Sedan unga år har jag alltid varit med i extragrupper med extra lärare i annat rum. När jag gick på högstadiet läste jag exempelvis inget språk. När de andra klasskamraterna läste franska och tyska läste jag extra svenska och engelska med sju andra killar. Jag ansåg mig aldrig duktig. Och skolan var för mig ett sätt att synliggöra att jag inte hade fel. Ett positivt minne från skolan ägde rum i åttan. På idrotten skulle springa fem varv på löparbanan runt fotbollsplanen. Mina klasskamrater var både med i distriktslaget i fotboll. Och utövade fridrott på hög nivå. En tjej i klassen var redan då cyklist på elitnivå. Så när jag står där på startlinjen och tänker Det här är ingen idé att ens försöka. Var två år sedan jag spelade fotboll sist. Men för någon konstig anledning vill jag bevisa något. Inte för läraren eller för mina klasskamrater utan för mig själv. Så jag sprang. Sprang och tittade aldrig bakåt. Inte förrän jag hade ett varv kvar och insåg att jag var ett halvt varv före alla andra. Den dagen insåg jag att med vilja kan jag ta mig dit jag vill. Oavsett om jag stavar som en kratta eller läser långsamt. Något som jag fortfarande kämpar med. Att jag sen fick återberättat att det andra i klassen tog testet som ett skämt, det struntade jag i. För jag vann inte över dem, utan jag vann över mig själv. Med den känslan utmanade jag mig själv när jag gick i ettan på gymnasiet på ett område jag innan var rädd för. Att skriva långa texter. När jag gick i skolan fick jag alltid tillbaka papper som var rött. Jag lämnade in papper med dålig handstil och svart bläck och fick alltid tillbaka röda symboler i marginalen och i min text. Ibland fick jag en känsla av att läraren fick byta penna efter hen rättat min text. Så när läraren berättade att vi skulle skriva en novell fick jag ont i magen. Men samtidigt ville jag visa för mig själv att jag kunde. Jag skrev en novell som handlar om mötet med en tjej från Hova. Och min första möte med alkohol och då främst hembränt. Jag skrev texten från hjärtat och berättade en historia om hur jag kände mig otrygg. När läraren lämnade tillbaka texten var den som vanligt röd, men denna gången sa hen Emil, läs för hela klassen. Detta gjorde att jag idag vågar uttrycka mig i text, men inte riktigt tagit det stora klivet. Väldigt ofta får jag hjälp med stanning och grammatik av kollegor och min flickvän. Inget jag skäms över för att jag vet var mina styrkor är och ständigt försöker övervinna mina svagheter. Min syn på framtidens skola ska alltid handla om elevens lärande tillsammans med klasskamrater, läraren och världen. Jag har länge funderat på om det är något nytt den bilden medier speglar av dagens skola. En bild där guldkornen drängs av det negativa. Men egentligen är det rätt tydligt. För tyvärr stavas ordet samarbete för ofta FUSK. Tyvärr pratar vi fortfarande om svaga elever på grund av att det inte är bra på att gå i skolan. Tyvärr sätter vi upp ramar för elever mer än att ge dem möjligheter. Tyvärr pratar vi om IT och digitala verktyg som det vore något nytt. Tyvärr gör elever uppgifter för sin lärare skull istället för deras egna. Visst, jag pratar inte om alla skolor. Och missförstå mig inte. För dagens skola är bra. Men skola måste ständigt bli bättre. Jag brukar använda ett uttryck som lyder från okej okay till wow. Har vi nöjt oss för länge med att vara okej? Okay? Det är inget unikt för skolan att prata om satsningar- Skola satsar tid och pengar inom ett område och sen när tiden gått ut och plånboken är tom går man vidare som om inget hade hänt. Jag tycker att skola ska inte hålla på med satsningar utan ständigt utvecklas. Genom att ständigt utvecklas behöver vi inte prata om framtidens skola. Utan skolan idag Alla i skolan måste ta sitt ansvar Jag hör ofta Hen brinner för det Eller vi har riktiga eldsjälar på vår skola Ord som ger mig rysningar Visst, det är inget fel att brinna för skolutveckling Jag gör ju det men en skola ska inte byggas på människor som brinner eller um, är eldsjälar. En skola ska byggas på professionella pedagoger och professionella pedagogiska ledare. För vad händer när veden tar slut? Vad använder man då för bränsle för att hålla lågorna i livet? Jag tycker att svensk skola måste öppna upp fönstren och släppa in samhället. Vi kan inte längre stå passiva och titta på. För att göra detta anser jag att vi måste sluta prata i jag-form, utan i vi-form. Vi som enskild skola och vi som Sveriges skola. Vi måste tillsammans skapa... Världens bästa skola. Och det bästa sättet vi gör på är enligt mig via det utvidgade kollegiet. Kollegor som jag och du har samtal med dagligen via sociala medier. Tillsammans måste vi skapa Sveriges skola. En skola utan konkurrens och en skola där elever förstår- och ser sitt eget lärande som det positiva minnet av deras tid i skolan. Läs gärna min blogg emiljansson.se eller följ mig på Twitter. Mitt användarnamn är emiljansson utan mellanslag. Tack för mig. Vill du också göra ett podcastavsnitt? Gå in på 10minuter.se och se hur man gör.